På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 /7. Og den original talradio. Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua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 Rejs enorme land. Rejs dig for at kæmpe til døden imod de mørke fascistiske kræfter. Imod de fordømte horder, Lad vrede koge over som en bølge. Dette er folkets krig. En hellig krig. Sådan lyder ordene i den her sang. Svier shenna ja vojna, den hellige krig. Den sang, der om nogen er blevet sunget af veteraner på års- og mærkedagen i Sovjetunionen og Rusland siden 1945 til ære og minde om sejren i den store Fæderlandskrig over Nazi-Tyskland. Her er en udgave med den røde hærs kor, og det er en sang, man står op til, hvis altså nogen skulle være i tvivl. Og grund til, at vi hørte den her sang, som i blev skrevet få dage efter, at tyske styrker overfaldt Sovjetunionen den 22. juni 1941, er, at vi skal tale om en verdenskrig og krigen på Østfronten, set fra et primært sovjetisk og russisk perspektiv. Og det gør vi med udgangspunkt i bogen Skæbne kamp, den tysk-sovjetiske krig 1941-45, der er skrevet af dig, Nils militærhistoriker og i medforfatter til bogen om Raffen-SS, som vi tidligere har behandlet her i programmet, og bogen under Hagekors og Dannebrogsforlag om de danske SS-frivillige, som mange sikkert kender. Bogen Skæbnekamp den er udkommet på forlaget Gyldendalen og er en bearbejdet og nyere udgave af din tidligere udgivelse om samme emne. Den hedder Den Store Fæderlandskrig. Velkommen til. Tak. Niels Brug Poulsen, lad os begynde med titlen på bogen her, Skæbnekamp. Er det sådan, vi skal se 2. verdenskrig set fra russernes side? Altså, det var, et liv, det var, det var simpelthen en kamp øh, om liv eller død, vind eller forsvind, hvis man skal være meget poppet. Det er faktisk sådan, vi skal se krigen, kan man sige, fra, fra alle stormagternes side, øh, og ja, i virkeligheden også fra alle de tre sådan, grundlæggende politiske systemer, der var, der deltog i krigen liberalismen, nazismen og øh, kommunismen. Men... Øh, selvom det sådan set var et grundvilkår i denne total, total krig for alle systemerne, så var der ikke nogen steder, hvor den, hvor, hvor den tanke blev taget til større konsekvens ind i Sovjetunionen. Det Sovjet var det land, der mest af alt mobiliserede alle ressourcerne på vindkrigen og Sovjetunionen var måske også det land, der mest af alt trods alt havde den her af. At det var en skæbne kamp. Og det var det altså på alle niveauer. Man kan sige, at det var en skæbne kamp for, for den sovjetiske befolkning, fordi de jo... For, nazisterne, for nazisternes vedkommende var jo var udset til at blive udryddet eller slavegjort, og så for en lille gruppes vedkommende at blive fortysket. Det var også en, en, en skæbne kamp for systemet, fordi det skulle selvfølgelig, hvis nazisterne havde vundet, udraderes fuldstændigt. Og måske også vigtigst, det var også en skæbne kamp for den sovjetske elite og for staten selv. Hvis ikke, hvis uh, nazisterne havde vundet, og, øh, og den svenske elite var blevet taget til fange, så ville de blive likvideret. Men det er jo så også en hellig krig, kan vi jo forstå her i sagen, og, og så er det en fædrelandskrig. Øh, så det er jo ikke bare en krig mellem to ideologiske øh, systemer primært, når vi sådan kigger på det, øh, i hvert fald på, på Østrum. Jamen det er jo i virkeligheden, fordi de her øh, politiske systemer, der gælder jo sådan set både nazisterne, men jo også øh, øh, sovjetsystemet, jo i stort omfang, kan man sige, er politiske religioner. Så i øh, den forstand bliver det jo et kors, tog, det bliver en hellig krig, øh, fordi man jo har en... Øh, et verdensbillede, der både maler modstanderen kulsort allerede fra dag 1, også inden man, man i virkeligheden ved, hvad, der, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad den modsatte part har i, i, i posen, men jo også den anden vej rundt, at man gør sig selv til et land, som, som, som borgerne skal ofre alt for. Så bliver altså i tale som en hele sag, som noget, der er så vigtigt, at, at man som almindelig sovjetborger skal være villig, til at ofre livet for det, tage et på sig, så at sige, for, for, øh, for, øh, for den her øh, øh, krisensats. Og der er måske også en ekstra religiøs dimension i det. Særligt i starten af krigen, der var det jo ikke nogen givet sager, så ikke nogen ville vinde den her krig. Øh, så øh, i den stand krævede det jo også næsten religiøs overbevisning og tro på sejren, øh, frem for bare at blive grebet almindelig defatisme og sige, at vi, må nok, øh, vi må nok kaste åndklæde i ringen. Så, så også på den måde var der et, et, et religiøst aspekt i det, eller trodsaspekt i det i hvert fald, at øh, man simpelthen ønskede, at borgerne nærmest øh, hinsides den, den, den sund fornuft, skulle sige, at vi går all ind i den her krig, og vi gør det, fordi vi tror på sejren. Også selvom og, den, den, den virker ulogisk i virkeligheden. Og så var det jo også en nationalistisk krig, den fædrelandsk og det hellige mod Rusland og så, videre, så, så den dimension kommer der jo også i. Det. Ja, altså man kan jo sige, at i virkeligheden spiller propagandaen, på, Sovjetstyrets kommunikation spiller på alle tangenter på klaveret. Øhm, fra at øh, rose de konkrete opnåelser, som ikke nogen har, har nået med hensyn til øh, kulturinstitutioner, uddannelsessystem, øh, moderne industri og så osv., og så over til at prise kommunismens sag og sige at vi kæmper for alle menneskers frihed, vi er antiracister og så videre, og så videre, og så over i det hjørne du lige antydede for et øjeblik siden, nemlig selvfølgelig også simpelthen trække en masse klassisk fædrenlandskærlighed ind i det her regnstykke, sige om vi kæmper også for moder Rusland, vi kæmper for, for ja, vores hjemstavn med de smukke gamle byer osv. så, videre, og så, videre, og så videre. Man burde man alt, så sige, i sin politiske kommunikation, i sin propaganda. Men det er nok den sidste dimension, der i virkeligheden har overlevet til vore dage, fordi altså, den her krig spiller jo stadig en rolle i, i vore dage, altså ikke mindst i, i Putins uh, Rusland. Altså, hver gang det er, vi nærmer os den, øh, og den 9. maj, så, så sker der jo ting at sige. og øh, sager. Altså, det er den største helligdag i nutidens Rusland, og det er også, når man spørger russerne, øh, hvad for nogle af rådets der er vigtige for dem, så er det den, de er konsekvent sætter øverst øh, på listen af de offentlige helligdage. Uh, og det har vi jo senest uh, set... Og det er, hvilken dag er det? det er den 9. maj, uh, sejrsdagen. Uh, den dag, hvor man mindes i Rusland uh, sejren over nazismen. Det er den dag, hvor man ligesom fra russes side regner uh, freden efter anden verdenskrig uh, for at være startet. Uh, her i Vesteuropa der regner vi den 8. maj. Uh, og det skyldes uh, små teknikaliteter, der ikke lige skal trætte uh, lytterne med lige nu. Men der er altså en forskel her. En forskel, der i øvrigt også er vigtig, fordi der er nogle af de tidligere østeuropæiske lande, de faktisk begyndt at skifte over til den 8. maj som en slags distancering fra den, fra den russiske måde at fejre øh, øh, sejren på. Men det er i hvert fald fortællingen om det her land, der øh, ufortjent kom i krig, og som øh, startede med ryggen mod muren, og så gradvist øh, først stanser øh, fjenden ved Moskva og ved Stalingrad, og så trænger fjenden øh, i defensiven og ender med at befri det halve Europa. Det er en fortælling, som, som i den form, lige har nu, som de fleste russer kan fuldstændig udenad og som går meget, meget fint ind i den øh, nuværende styres propaganda. Og så er det jo også en fortælling om et helt enormt stort offer. Altså 27 millioner sovjetborgere dør i løbet af den her krig. Her er faktisk kun i gåseøjne 8,7 millioner som soldater. Det vil sige, det er 18 millioner sovjetborgere, som er på en eller anden grad er offer. Øh, og, og så har vi jo så det andet perspektiv. Altså det er tyskerne, der taber krigen på Østfronten. De mister... 4 millioner mennesker i kamp eller i krigsfangelejre. Og det er altså 75 procent af de 5,3 millioner tyske soldater, der mister livet overhovedet i hele krigen. Bare lige til sammenligning. Hvad, hvad er det, britterne og amerikanerne mister? Det er 400.000 døde amerikanere, hmm. 260.000 britter. Så, så man kan jo se, at her er der virkelig et helt enormt offer, som jo ligesom sætter tingene i perspektiv. Men lad os lige starte med, den, med noget andet her, fordi hvordan... Kom det egentlig så vidt, at Tyskland og, og Sovjetunionen kom i krig med hinanden, øh, Niels på fordi øh, Tyskland og, og Sovjet var jo faktisk to par af lande, der ellers fandt sammen i et samarbejde allerede i 20'erne. Øh, det var dem, de andre ikke ville lege med, og så begyndte de jo at, at, at, at lege med hinanden, og, og, og tyskerne for eksempel oplærte, sovjetiske soldater i at og, og lave straktmarsche ved den røde plads osv. Det var sådan en af de ting, de hjalp hinanden med, og der var en masse økonomisk og, og teknisk samarbejde. Og så kommer vi op til 30'erne, hvor de to ideologier pludselig bliver hinandens dødsfjender, og så finder de pludselig sammen igen i Molotov-Ribbentrop-parken. Der er jo mange skift. Der er rigtig mange skift, øh, og det viser jo kan man sige, hvor meget den kolde og kyniske interessevaretagelse øh, typisk øh, vægter i øh, storpolitik. Øh, fordi der er jo ikke på noget tidspunkt, hverken hvis vi går tilbage til 20'erne, hvor der er det udstrakte samarbejde, du nævnte før, eller hvis vi går, går, går længere frem, så er der ikke noget tidspunkt, hvor de her to øh, styrer er bondkammerater og føler en eller anden form for, for, for dybe øh, følelser over for hinanden. Det, der er jo øh, er kendetegnet også, når det så kommer til et øh, nyt samarbejde fra, fra 39 og frem, det er jo, at... Øh, at der er tale om fornuftigteskab, og det kan man jo også se, hvis man kigger på datidens øh, bidestegninger. Så er det som regel den, øh, den vinkel på det, mange af tegnerne i 1939 valgte, da de to øh, stater indgår den såkaldte molotov ribbentrop den øh, 23. august 1939, som jo er en, på papiret bare sådan en samarbejds- og venskabsaftale, men i realiteten også en aftale om deling af Østeuropa i interessesfære, og dermed en given Tyskland ryggen fri mod øst til at invadere Polen. Og der er vi jo så fremme med noget, ved du har spurgte om også, nemlig hvad er motiverne på det her tidspunkt? For Tysklands udkomne, der er meget simpelt. Der handler det først og fremmest om, at Hitler ønsker at øh, fortsætte det ekspansionsprogram, man er i gang med allerede, og nu, nu gælder det Polen, øh, som er et af de områder, man fra tysk side ønsker at indlemme. Men øh, i 1. verdenskrig, der endte Tyskland en Tyskland jo en og det gik øh, grummegalt for Tyskland. Så nu skal man altså undgå en Krig, og en måde til at gøre det, det er altså indledt samarbejde med Sovjetunionen. Øh, hvor så nogen får de, groft sagt, de baltiske lande og en del af Rumænien og sådan, øh, det østlige Polen, til gengæld for, at Hitler så kan invadere det vestlige Polen. Det. Og, så... de, og de ting er jo sådan rimelig kendte, men, mm. men der er faktisk også et, et økonomisk øh, perspektiv i det her, fordi at, øh, der, er noget, der er noget samarbejde omkring handel, fordi øh, Hitler har faktisk brug for en masse råstoffer, som, som Sovjetunionen øh, leverer, fordi lige om lidt skal han jo så også i krig mod Vesten, jo. Øh, der har vi fået planer om, og, og så skal han lukker man jo af på verdensævne, og så, så er det så Rusland der og Sovjetunionen, skal levere det. Ja. ja, og det er jo i virkeligheden, en der bliver indgået også i hans aftale allerede i forbindelse med indgåelsen af aftalen der i august. Men i virkeligheden kan man sige, at det aspekt er, det bliver, bliver mere betydningsfuldt, fordi tingene alligevel ikke går hit, som Hitler har regnet med. Hitler indtil det sidste håbet på, at når, når man havde den her aftale med Sovjetunionen, altså havde ryggen fri mod øst, så ville vestmagterne lige trykke sig når det kom til en krig mod Polen. Og så man nedkæmpede Polen hurtigt, så ville man kunne enten helt undgå en øh, krigserklæring fra Storbritannien og Frankrig, eller hvis det kom til en som et hurtigt overstået tog øh, mod Polen, så øh, gå til forhandlingsbordet og få, øh, få stoppet krigen med vestmagten, uden den blev blodet. Og dermed også igen få åbnet for tysk adgang til verdenssævne. For det var et Tysklands problem ellers, at, øh, at man kunne ikke få adgang til de råvarerleverancer, fødevareleverancer og alt muligt andet, øh, så længe man var i krig med, med Storbritannien. Og derfor så er vi jo tilbage ved, hvorfor det bliver, bliver vigtigt, at man også har en øh, florerende samhandel med Sovjetunionen øh, 39-41. Derfor kommer Sovjetunionen pludselig til at spille en for den tyske økonomi, for nu er der rigtig mange øh, råmaterialer, energi og fødevare, man ikke kan få adgang til via verdensmarkedet, så man altså får fra Sovjetunionen. Mangan, øh, olie, hvide osv. og, så, videre, og så, videre. Øh, så det er et øh, lidt, nogle gange lidt overset aspekt af tysk sovjetiske samarbejde, men jo i virkeligheden også, kan man sige, den største hjælp, Stalin overhovedet kunne give Hitler i de to år at venskabet vejede, nemlig at man faktisk holdt den tyske krigsøkonomi kørende. Og så var de endnu mere smarte for at se, at tyskerne forstod på den måde, at, at man havde nogle meget lange kreditter. Det vil sige, at man fik nogle råvarer, og så gik det rigtig lang tid, før man skulle betale, og det var jo så meget... Når man nu senere hen starter en krig med dem, så, så, så, så tror jeg ikke, at man har noget stort behov for at betale, hvad man nu skylder. Josef Stalin er jo en type, som jo, når man følger hans politiske karriere, er enormt mistroisk over for alt og alle. Og det kan jo godt undre folk stadigvæk, hvordan han... Øhm, hvorfor er det ikke gennemskuet Hitler, før det for for sent? Øh, og han, der var, folk kom jo med efterretninger til ham, om at der nu var der noget i gære. Alligevel, så, så overser han simpelthen det, eller ville ikke at tro på det, eller hvad? Her skal vi jo tilbage til den del af de spørgsmål, jeg ikke besvarede lige før, nemlig spørgsmålet omkring, hvorfor øh, Sovjetunionen var villige til at lave det her samarbejde med nazi-Tyskland øh, fra 1939. Fra så var man øh, udmærket bekendt med, at hvis man lavede den her aftale med, med Hitler... Om um, at dele Østeuropa, så ville efter alt sandsynligt ind med en, en krig mellem Tyskland og Frankrig, Storbritannien. Og det var, set med sovjetiske øjne, en, en meget gunstig udvikling, fordi uh, lærerne af Første verdenskrig, den havde jo blandt andet været, at det kom til uh, stor økonomisk, uh, social nød i de krigsførende lande, grundet af den her meget lange og meget ressourcekrævende uh, krig. Uh, og hvad kom der også ud af det? Der kom en revolution i Rusland ud af det, der kom også revolutionsforsøg ud af det i Tyskland, i, i Ungarn, og øh, masser af revolutionære regeringer, masser andre steder i Europa. Så forventningen var ligesom, at nu vil man at få sådan en slags øh, efteræbning af 1. verdenskrig, nemlig med en langstrakt, opslidende krig, og så vil de her store kapitalistiske magter, øh, de vil så komme så svækket ud af den her krig, at der vil være nu mulighed mulighed at udbrede den verdensrevolution, der jo ellers havde været sat i køleskabet siden begyndende af 20'erne øh, i løbet af den her øh, krig, der nu, det nu kom til. Øh, og så øh, den anden lærer fra 1. verdenskrig, det er jo, at Tyskland ikke kan klare 2. krig. Øh, Tyskland endte jo trods en formidabel indsats på slagmarkerne med at tabe 1. verdenskrig. Og derfor, og nu er vi tilbage ved det nu lige spurgte om for øjeblikket, derfor var det læst til hurtigt ind i en logik, der hed, at det kunne jo aldrig nogensinde være Tysklands interesse, samtidig med, at man kæmpede mod Frankrig og Storbritannien, så åbne en ny front mod Øst. Slet ikke, når Tyskland jo faktisk fik alle de råvarer, som Tyskland havde brug for i sin krigsindsats fra Sovjetunionen. Så Sovjetunionen ligesom var en god partner så ville det jo være utænkeligt, at uh, Nazi-Tyskland ville angribe. Nogen. Så Stalins analyse er, at det ikke er deres interesse, det er doms, og, de, og de ender med at tabe. Det er ligesom det, det, ja. det, det, han siger. Ja. Сегодня в 4:00 утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому her det er udenrigsministeren Molotov, der holder talen, hvor han også forklarer at vi er blevet angrebet. Øhm så, så er det, jeg spørger, hvad laver Staling øh, imens? Er, hvorfor er det ikke ham, der holder den her tale, Niels Poulsen? Tidligere mente forskningen, at det skylds han var fuldstændig groggy. Han havde, som vi var inde på lige for Løjbæk-tiden, låst sig rigtig meget fast på, at Hitler kunne ikke finde på angreb angribe nogen. Og trods en masse indikationer, der var jo de sovjetiske efterretningstjenester, både de civile og de militære, øh, hen over foråret og sommeren 1941, så havde han altså blevet ved med at benægte, at det ville komme til et tysk, øh, tysk angreb. Så øh, en tolning, der bl.a. blev meget udbredt om i årene, efter han overtog magten for, for, for Stalin, det var, at Stalin simpelthen havde fået et øh, nervøst øh, sammenbrud. Det kan vi se øh, i dag, at det er tilsynelig ikke det, der er tilfældet. Og ingen turde om, at han har været momentant øh, øh, noget chokeret over det, der skete her den gode Stalin. Men det er der nok først og fremmest grunden til, at det bliver Molotov, der her sidder foran mikrofonen og øh, forkynder det her budskab til, øh, til de sovjetiske lyttere. Det er jo simpelthen, at øh, krigen er lige startede, og øh, dels ved man fra Sovejs side ikke helt, at det her er en krig, der er startet ved et uheld. Øh, er det i for eksempel nogle tyske generaler, som har handlet uden Hitlers, øh, ja. Hitlers tilladelse? Og hvad er det, Hitler vil opnå? Vil Hitler egentlig opnå Europalandet? Eller er det, hvis det er ham, der nu har sat det her i gang? eller vil han først og fremmest opnå at presse os, altså øh, trække lidt ind i Sovjetunionen, og så standse sin herre op, og så lave en eller anden fred, som f.eks. gentager de grænser, der er, eller kræver større økonomiske øh, koncessioner. Og der var det jo meget bekvemt, når man ikke, når der var den her situation af uklarhed, så også en strømmand i radioen, så at sige. Øh, og øh, det var Molotov i den forstand, at godt nok var en stansmis trofast lakajer, men bemærk også, at lakajer, øh, han var en, der kunne øh, gå hans ærner, og hvis det så endte med, at man måtte lave en aftale med sovjetunionen igen så havde det jo været så heldigt, at så kunne man skifte Motor ud. Hvis Stalin selv havde sagt, havde sagt i æderen, at det her det er en krig til døden, og vi, vi skal sætte ærnet på sejren, og nazisterne æder småbørn til morgenmad, så ville det være svære øh, at, at spole filmen lidt tilbage igen. Så det er formentlig hovedforklaringen på, at vi først ser Stalin gå i radioen 14 dage senere, da man for alvor ligesom kan se, om det her det ender med en total krig, og den må ende langt stykke end vejen med et, øh, den eneste nederlag og den anden sejr. Tysk propaganda øh, meddeler jo, at øh, vi slog altså til, før øh, Stalin angreb os. I vores dage vil man måske kalde det for a preemptive strike. Var det helt forkert? Altså, fordi der er jo ikke helt enige i, i historikere. Jeg tror egentlig, at historikerne i det store hele og relativt enige. Men det er bare ligesom jeg skille nogle forskellige ting ad her. Altså for det første så var det jo øh, simpelthen det, nazisterne sagde, da de invaderede Sovjetunionen. Det var det her, det er. Et, et, et nødvendigt første slag. Boltevikerne havde opmasseret var klar til at boltevikisere hele Europa. Så nu gør vi på Europas vegne det her angreb, og det er i virkeligheden en kors mod den gudsløse jødekommunisme for ligesom at tale i nazisterens sprogbu, som vi nu gør op med. Og det var, når nazisterne sagde det så var det jo blandet, fordi nazisterne Øh, selv selvfølgelig var involveret i en, i en verdenskrig og havde brug for at også kæmpe en kamp om offentlig øh, gunst. Øh, og gunst og, og, øhm, og så selvfølgelig også fordi man gerne ville, ville opnå nogle allierede i den her kamp øh, mod, mod kommunismen men, men hvis vi kigger på de interne tyske beslutningsprocesser så er der intet, absolut intet i nogen tilgængelige tyske dokumenter der antyder at det her det var en virkelig grund øh, vi kan ikke se nogen bekymring hos Hitler vi kan ikke se nogen bekymring hos de militære øh, øh, topfolk på det her tidspunkt, altså foråret 1941, om, at der er en umiddelbar sovjetisk trussel. Og her nu har umiddelbar. umiddelbart. lige præcis. Fordi når det så er sagt, så øh, kan vi altså også se i de øh, øh, interne dokumenter, vi har fra sovjetisk side, og i, i forskellige ting, som nogle taler og udsagn Stalin kommer med, og den måde, den røde herres tropper bliver, bliver opmasseret osv., så, så vil vi se, at Stalin var bestemt ikke fri eller fjern fra tanken om, at på et senere tidspunkt i krigen. Hvis Tyskland forekommer alvorligt militært svækket, så kunne det jo godt være, at vi skulle slå til der. Og på senere tidspunkt, der er en de vis historiker enige om, at det han formentlig, i det omfang, vi kan gå ind læse, hvad han at sidde og tænke, har tænkt sig, at det var 42-43, som det tidspunkt, hvordan kan opstå. Og de har jo i hvert fald et... et, et de må have et formål med at angribe. Hvad, hvad er det, de håber på? Man har en, en, en, en masse forskellige grunde til at angribe fra tysk side. Vi kan jo starte med sådan de mest, skal vi sige, højstemte. Det har ligesom ligget og luret Hitlers og nazisternes tænkning helt tilbage i virkeligheden fra, fra nazistpartiet blev startet i 20'erne, at den eneste måde Tyskland kunne blive virkelig stort og stærkt på, det var ved at skabe sit eget kolonierig i øst. Det som englænderne og franskmændene havde rundt omkring i Afrika, Indokina og alt muligt andet, som gav dem råvarer, markeder, arbejdskraft, energi osv., det skulle Tyskland have i sin egen baghave. Og det skulle altså være i Polen, det skulle være i, i, i, i Sovjetunionen. Og, og når man først havde fået det så ville man være ubesejlig, Så var man sikker på at være en verdensmark, fordi så kunne britterne ikke bare blokere tyske havne, og så øh, lade Tyskland visne på grenen. Men der er også nogle andre mere umiddelbare mål. På det her tidspunkt har krigen været i på år. Hitler havde håbet for en meget kort krig. Det var vi inde på før. Det, det er ikke lykkes. Og selv efter nazisterne har banket fransmændene godt og grundigt, og britterne godt og grundigt i sommeren 1940, så er det jo altså ikke sådan, godt nok har man fået fransmændene til at, til at overgive sig, men det er jo ikke sådan, britterne så krøber til forhandlingsbordet og siger, nu må det være nok, nu stopper vi. Britterne sidder og ude på deres lille ø. Og amerikanerne begynder også melde sig lidt i baggrunden, med stadig større militære leverancer og mere og mere politisk og økonomisk støtte til, til, til britterne. Og for Hitler... Der må svaret på den her, det, den her, det her strategiske dødvand, som den tyske økonomi virkelig har store problemer med, der er svaret, det er mod øst. Simpelthen fordi han forestiller sig, at det eneste, der holder britterens kampbånd oppe for alvor, det er en eller anden forestilling, om før eller senere, så ryger Hitler og Stalin i trådderne på hinanden. Så hvis vi britter bare kan sidde længe nok ud på vores ø, så kommer det jo til at ske, nemlig at de to parter angriber hinanden, og det vil tyskerne ikke kunne klare, og så må de altså gå til forhandlingsbordet, og vi kan få sluttet krigen. Så Tyskland, vil æ, Tyskland prøver simpelthen proaktivt at angribe Sovjetunen, og nazisterne forestiller sig, at det kan gøres hurtigt. Seks ugers tid, og så har man slået Sovjetunen, og når Sovjetunen først er lagt død, så har man det her i, og så har man altså også skabt en situation, hvor britterne er nødt til at øh, gå til forandringsbordet. Og det vil sige, at man har jo også lavet en analyse af Første Verdenskrig, det som alle andre har, mm. og det der med to verdenskrig, det, det skal man ikke have. Øhm, og øh, så man håber på nogle hurtige slag, som du siger, seks uger ind på kassen, og så har vi de ressourcer, vi skal bruge, og så hurtigt videre. Og man må jo også sige i starten, der, der går det jo også forrygende. I, I hvert fald så er det sådan, at, at de får i Europa en masse landområder, men det der er overraskende for mig ved at læse din bog, Nils Bohr Poulsen, det er jo, at de tyske sejre ved Operation Barbarossa faktisk var dyrekøbte med hensyn til tab, mandskab og materiel. Og noget der også var helt nyt for mig i hvert fald, det var, at, at sovjetisk materiel Uh, tit var, var bedre end de tyske. Og så havde man jo et masser af folk og kampvilje. Uh, masser af folk i hvert fald, men, men kampvilje, det, det, det, det var jo også lidt overrasket over, for de får virkelig læsterlige stryg. Men når man kigger på tallene, så, så kan jeg jo se, at, at du skriver 6 måneder i Rusland. Altså i de første 6 måneder, der er 300.000 tyskere dræbte. Man har mistet 3200 kampvogne, 120.000 køretøjer og 15.000 kanoner. Uh, og man havde altså mindre at lave krig med, end man startede med, og, og man kan faktisk også se, at de, de første 40 dage, det er der, man taber alle de her ting. Det, det er jo ret overraskende. Ja, og det er jo stik mod øh, den kalkyle, som, øh, som øh, man har lavet den tyske politiske ledelse af militære overkommando, øh, som jo i virkeligheden er sådan en slags, kan man sige, øh, baseret sig på nogle, øh, nogle, nogle, nogle luftkasteller, både en overraskende let sejr af vest mod fransmænd og britterne. som man forestiller sig, den kan man ligesom gentage øh, mod øst. Øh, og så er det simpelthen en eklatant fejlvurdering af, hvad er det, man er op mod. Øh, Man forestiller sig, at den røde herre er stærkt demoraliseret. Øh, både, øh, både baseret på Stenens udrensninger, som man har fulgt der i 37-38, hvor en meget stor del af sovjetiske officerskorps øh, bliver, bliver henrettet. Men selvfølgelig også mere konkret baseret på, at man har kunnet jagt den finsk ruske vinterkrig og set, hvor utroligt dårligt. Øh, den sovjetiske øh, militærmaskine fungerer der. Øh, og det gør altså, at man fra tysk side tænker, det her det kan overstås hurtigt. Øh, hvad man så ikke er rødt for, og du har været inde på mange faktorer selv, øh, det er jo dels, at der faktisk mange steder er en meget højere kampforhold blandt de sovjetiske soldaterne med at regne med. Ikke alle steder. Der er også masser af eksempler på politisation øh, og dårlig øh, militær ledelse, men omvendt er det også tit, at soldaterne kæmper meget, meget og tilføjer tyskerne meget stort tag. Og så er man slet ikke, og det er måske næsten det største problem for, for vi sad højde for logistikken. Vestfeltoget fandt sted i et område præget af rigtig god infrastruktur ø, og også præget af, af ø, meget kort afstand. Østfeltoget finder sted i, i et område, som jo bedst, ø, vi næsten bedst kan forestille os, for en, vær, hvis vi har lidt afrikakendskab ø, og har været i et forholdsvis fattigt uland, hvor vejene i flere måneder året er fuldstændig uforkommelige, fordi der regner hvor der er meget få jernbanespor, og jeg, halvdelen af togene duer ikke, eller alle mulige andre ting, der er nu i vejen. Så det med at få flyttet materiel frem, det med at få genforsynet tropperne med, våg, med, med, med våbendele, med brændstof, med ammunition osv., det volder tyskerne utroligt store problemer. Og det bliver altså, kan man sige, det der ligger kimen til den endelige nederlag. Og det tegner sig i virkeligheden allerede i horisonten for dem, der ligesom har, har vilje til at se det og erkende det? Ja. Du lytter til Hitlers æsløre på Radio 247. 7 et program om, om 2. verdenskrig med Jarl Korba. Og i dag har vi besøg af historikeren Nils Paulsen, der er forfatter til bogen kamp, den tysk-sovjetiske krig 1941-1945, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Og Sovjetunionen er nu blevet angrebet, og, og nu er det jo så, at man i Moskva, i Kreml, jo ligesom skal finde ud af, hvad gør vi nu? Tyskerne vælter ind over grænsen, de råber rigtig mange områder, enormt meget produktionskapacitet. Men sagen er jo også, at man har man har faktisk investeret i, øh, i, i, i krigsmateriale i rigtig lang tid. Jeg tror, det er hver tredje rubel, man i 1940 bruger på. At det var altså før, man er kommet i krig på øh, militæret. Det er mange penge. Øh, men nu står Stalin der, og han kan jo se, at der er nogle generaler, der måske ikke er så dygtige. Den, der er dårlig ledelse i, i herren. Øh, hvad gør han så? Hvis på Altså, der sker jo øh, en række ting. For det første, for lige at starte med generalerne ganske kort, øh, så... Øh så lader Stalin i, i krigens første fase et, et antal øh, generaler henrette, og forkynder vi der de her domme til, til hele herren, øh, som en slags, øh, som meget klart signal om, at man skal kæmpe standhaftigt. Det er deres skyld, og nu skal jeg tage jer sammen, eller ja. så får I ja. samme skæb. Ja, og man kan så også sige det, så samtidig det også meget bekæmpe måde, ligesom at... at og, og sige på, at det i ikke politiske ledelses skyld. Det er, det er generalerne, der ikke har kæmpet godt nok, og de, nogle af dem, der bliver skudt par floor på Vestfronten, bliver det stadig beskyldt for at være sabortør og tysk, øh, tysk, tysk agent. Øh. Æh, men det, så, så, så den terror, der altid ligesom har været i sovjetsamfundets DNA, den kommer endnu tydeligere, eller meget tydeligere, op til overfladen, også i forbindelse med, med den første fase af krigen, og, og bliver sådan siden en ingrediens i, i den sovjetiske kamp helt vejen igennem. Men det, du også spurgt til, det er selvfølgelig, det forhold, at øh, man skaber øh, den såkaldte nationale forsvarskomitee, som er sådan en slags kan man sige, junta, hvor man tager en masse af de beføjelser og kompetencer, der ellers ligger i, øh, i det statslige regeringsapparat, ud af, af, af de forskellige øh, ministerier, og så placerer det en relativt lille komité, hvor de sovjetiske nøglefigurer øh, sidder. Og de koordinerer i virkeligheden og styrer krigen, denne relativt lille flok, øh, på cirka 7-10 mand med Stalin som chef. Øh, og det bliver alt fra, at man her sidder og diskuterer øh, over at man kigger på fødevareleverancer, til at man diskuterer udenrigspolitik, og til at man øh, også øh, lejlighedsvis kigger på krigsplanerne osv. Så, så det er sådan en slags, kan man sige, holistisk øh, ledelse af alt, hvad der på en eller anden måde vedrører krigen, og også en benhård prioritering af samfundets ressourcer i retning af krisen så Nu nævnte du et relativt, det meget, meget høje tal for den sovjetiske den andel af de sovjetiske offentlige udgifter umiddelbart før krigen, der, der går til, til, til uh, rustningsformål. Og der skruer man yderligere op for bluset uh, under krigen. Det er sådan, at man har beregnet, at cirka 40% af Sovjetunens samlede BNP, det går til direkte uh, rustningsøkonomiske formål i løbet af krigen. Og det er altså helt unikt højt. Altså jeg tror, man siger normalt, tallet for Storbritannien under 1. verdenskrig, hvor Storbritannien lå virkelig højt, det lå på en 10-11%. Og uh, der er stort set ikke nogen lande, der blot Vestlige lande, der i nogen krig i nyere tid, har været blot i nærheden af det her. Så det og nazi-Tyskland er heller ikke deroppe. Det er virkelig radikalt, at man bruger så meget af sit samlede produkt på direkte militære formål. Så der er en, en, en beslutningsmaskine her øh, ved den nationale forsvarskampati, og så laver man det, der hedder stavkan. Og hvad, hvad er det? Stavkan er, øh, kan du sige, en, øh, den militære filial af Forsvarskomiteen Stavkan er øh, den institution, hvor de den militære øverstbefalende henter, sine, øh, henter, sin, henter øh, de militære vurderinger og får lavet sine planer og så videre. Man kan sige, at det er en slags krigsråd. Over, overkommando? Kri ja, overkommando. Krigsråd kunne du kalde det. Øh, og øh, der bliver... Nu snakker vi før om, at der er jo en række øh, sovjetiske officerer, som af forskellige årsager I ikke er særlig dygtige. Men det skal altså også siges, at der er også en række sovjetiske officerer, der er særdinsk kapagnet med Marcel Zhukov, øh, som, som nok den mest kendte, men også en en lang række andre, særdeles øh, øh, dygtige. Og de bliver hentet ind i det her, øh, øh, i, i, i Stafkan, og øh, får gradvist efterhånden, som krigen skrider frem, mere og mere autonomi. Øh, Stalins øh, overreferer dem i tid og utid i starten af krigen, men efterhånden, som krigen skrider frem, øh, får de mere selvbestemmelse. Og det viser sig at være gode, gradvist at uddelegere det militære til den militæres afgundskab. Øh, det hjælper meget, efter Stalin i starten faktisk har sørget for, for at tog nogle pådoser, nogle gevaldige nederlag fordi han ville diktere, hvordan krigen skulle føres. Men øh, det er jo også øh, hvad sådan sige, en, øh, en kommando, der, er sådan, øh, der, der offrer øh, menneskeliv. at de ikke blege for at menneskeliv for at opnå nogle resultater på slagmarken? Nej, og der skal vi jo tilbage til noget af det, vi snakkede om i indledningen af det her program. At der er jo tale om eksistenskamp. Og den øh, i sig selv, øh, kan man sige, øh, skaber jo en, en, altid en betydelig radikalitet, når et samfund er, er øh, på så klar koalitionskurs med et andet. Men det er jo ikke... Øh, det er også et totalitært system, og det er nogle magthavere, der jo også i fredstid har været vant til at sige, at fordi vi er ved at opbygge det her kommunistiske paradis på jord, så er ingen offer for store. Hvis vi har brug for at skyde 100.000 100 af vores egne indbyggere, eller 1,5 millioner af vores egne indbyggere, som finder, så gør vi det for at komme videre ned ad kommunismens vej, hvis 3, 5, 7 millioner bønder skal sulte i forbindelse med tvangskollektiviseringen og dø af sult, så er det en nødvendig omkostning, vi er, vi er villige til at tage med. Så det var samfund, der i forvejen, og en, en, en samfundselite, der i forvejen var vant til at applicere den her logik på sin egen borger, at intet, ingen lidelse er for stort til fordel for, for, for sejren, enten det gælder sejren i fredstid, kommunismens sejr der, eller det nu gælder den militære sejr. Så derfor så pådutter man altså også sin egen befolkning øh, ekstremt ringe i livvilkår. Det var derfor de mange millioner civile dødsaf, for du nævnt før, det en væsentlig del af disse civildød, så for det er altså på den turistiske side af fronten, hvor folk dør af sult og sygdomme og alt muligt. Man har jo masser af problemer, man er, men man bruger også mange kræfter på, på sådan overdreven topstyring og kontrol, og, øh, og man har et stort sikkerhedsapparat, der skal fange spioner og sabotører. Man har, jeg ved ikke, mange øh, sikkerhedstjenester, en KVD og en KGB og smærs, og, øh, og man øh, spærer folk ind i, i Gulag-lejrene, øh, der ved krigsudbuddet havde to millioner øh, mennesker siddende i 900 lejre. Og mange de slipper så ud af lejen fordi de skal jo ind i, i hæren. Og, øh, og, og så er der et, en ting, som jeg faktisk ikke kendte noget til, før jeg læste bogen. Det var det her dekret, man, hvor man simpelthen kriminaliserer uh, udblive fra arbejdspladsen. Med. Det er simpelthen en desertion. Altså, der er ikke nogen øvdage i, i, mm -hmm. på det her tidspunkt i det sovjetiske samfund. Folk de dømmes konstant for, for fændelsesdømme, domme, og, for, og så få for, for, for man ind i hæren. Mm -hmm. øhm. Allerede før krigen er gået i gang, og det er de krigen, vi snakker om nu, kommer i juni 1940, øh, øh, men allerede noget tid inden da, der er så jo blevet et samfund, der blander karakteriseret af, at en meget stor del af arbejdskraften er jo simpelthen tvangsarbejdskraft, øh, og, og, og de projekter, der på en eller anden måde er svære at rekruttere folk til, der bruger man øh, tvangsarbejdere, og, og derfor øh, kriminaliserer man også simpelthen en masse forhold i hverdagslivet, øh, for at kunne øh, hele tiden rekruttere tvangs, øh, tvangsarbejdere. Og vi kan jo virkelig sige, at den logik, Uh, har du jo så redegjort meget godt for, hvad, hvad, hvad, hvad den så bliver under krigen. Det bliver ganske mange folk, de dømmes, men i stedet for nødvendigvis at sende den til gulag, så ender de så uh, i, i frontlinjen. Faktisk mindskes antallet af fanger i gulag i løbet af krigen, både fordi man, man udslugte sig rigtig mange gulag, der er altså fangelejsystemet, både fordi man udslukker sig mange til, til, til, til fronten, men altså også fordi dødeligheden bliver forfærdende høj. Dødeligheden i de sovjetiske koncentrationslejre er, da det står værst til, i 42-25 procent. Så der er altså også en stor reduktion i fangtallet, simpelthen fordi folk dør i lejrene. Men for at gå til, til den røde her, så, så, så, så er det jo også en af flere grunde til, at de soldater, vi ser den røde her, er jo ikke nødvendigvis topmotiverede. De, de, de, de, de, de sorterer jo i flæk. De, de sorterer jo i lange baner, kan vi se, og ikke bare i 41, hvor man måske kan forstå det med, at, at, at, at krigsflykningen er sovjetunnen imod, og, og, og der er mangel på materiel og udstyr alvorne. Selvfølgelig kommer vi meget langt hen i krigen, lad os sige 44, så ser vi altså en desertionsrat, som er overraskende høj sammenlignet med de fleste andre herrer. Og det skyldes også, at den røde her er utroligt dårligt til at integrere sine soldater. Øhm, både med hensyn til mars Stimoli, Det er ikke noget så fedt liv på noget tidspunkt at være, være almindelig soldat i den røde her. Du lider øhm, af stor mangel på forsyninger, øh, elementære bekvemmeligheder. Du har aldrig overlov, øh, i modsætning til den tysker der dog har sådan et rimelig regulært overlovssystem, og det har andre her også. Du har også en masse nationaliteter, der ikke snakker særligt godt russisk, og som bliver behandlet, mistænkeliggjort, svinet til, generet osv. Udbredt racisme. Udbredt racisme, kunne man godt sige. Øh, og så har du også langt stykke af, øh, øh, øh, i krigen, nok i virkeligheden meget en, en udbredt, manglende tro på sejren hos ganske mange til propaganda, Propagandaen selvfølgelig hele tiden fortæller, om vi er lige ved at sejre, og det går utrolig godt og Så videre. Så når du er almindelig soldat, øh, så kan du se igen og igen, at dine enheder lider langt større tab, end det tyskerne lider på den anden side af frontlinjen. for det er nemlig også en del af sandheden, at til selvsind i krigen, der er tyske, tyskerne på mange måder den røde her overlegnende, når, øh, øh, når man gælder kan man sige, kampen fra enhed til enhed. Øh, tyskerne er taktisk dygtigere. Så for den almindelige soldat er det jo nemt at se ud i den forste skyttegrav, at vi vil vinde den her krig. Æh, fordi det kan da godt være, at man tyskerne tilbage, men hver gang man gør det, så er det altså med noget større tab, end det antal tyske døde soldater, man så kan finde, når man så rykker over i tyskernes øh, skyttehuller. Og det er formentlig også bidraget til de for nogle gange er det simpelthen en de tænkte, vi taber alligevel den her krig, og frem for at dø i, øh, i morgen i et eller andet massangreb, så lader man snige over frontlinjen i nat. Og her spiller måske propagandaen jo også en, en vigtig rolle. Altså det, det, det er jo Stalin, der kalder det, øh, krigen for den store fædrelandskrig i sin tale den 3. juli. Og så pludselig så kommer alle mulige historiske øh, personer fra, fra, fra førrevolutionen, som man faktisk øh, har haft et opgør med. De kommer sådan, til ære og værtighed, blandt andet Alexander Nevsky, som sådan en øh, middelalder-personlighed-konge, øh, øh, eller i hvert fald militær-personlighed, øh, og selv kirken, som man har bekæmpet øh, konsekvens, og sprunget kirker i luften, ja, de er pludselig alliancepartner. Øhm, altså, det, det, er meget, det er også meget morsomt, at det her, det er måske i virkeligheden et, et lavpunkt for kirken i Rusland. Herfra stiger det næsten kun. Mm -hmm. øh, og det illustrerer jo igen, øh, hvor utroligt meget sovjetunionen er på hælene til langt ind i krigen. Øh, gradvist, hvor man øh, kan købe på ret mange af de ideologiske positioner, man ligesom har haft før krigen, herunder en meget kraftig antireligiositet og forfølgelse af kirken, for så i 1943 indgå en slags, kan man sige, fredsaftale med kirken, som øh, øh, derefter øh, figurerer, altså med jævne mellemånd, der kirkelige ledere, der optræder i sovjetiske aviser osv., navnsnævnte, noget der har været utænkt i 1930'erne. Man, man opløser også den kommunistiske internationale, det er jo ligesom meget hensyn til, øh, til, til, til, til de allierede på øh, vestmagterne. Og så slår man, som vi var ind på lidt tidligere, og som du også var ind på nu, så slår man også rigtig meget på den klassiske russiske historie, når man skal forklare folk, hvorfor skal de kæmpe. Og det siger måske også noget, man har faktisk indset, at det der socialistiske projekt, det har, jo jo, det, det, det, det går hjem hos unge i byerne og nogle, nogle, nogle visse andre grupper, men det går ikke hjem hos en bred masse af bønder eller forskellige øh, øh, andre Øh, øh, grupper. Der er man nødt til at slå på noget lokalpatriotisme, man er nødt til at slå på Ruslands evige storhed, man er nødt til at slå på den religiøse tro øh, osv. for at få de her mennesker til at kæmpe. Og der er også et øh, eksempel på noget propaganda, hvor man virkelig tager det til et helt andet niveau. Altså meget hård retorik i, i propagandaen. Øhm, her skal vi høre Ilja Ehrenburg, øh, som opfordrer ja, nærmest til krigsforbrydelser, og det er et, et eksempel på hævnpropaganda. Hitler sig antisemitisme. antisemitism. Oni vodskræssilii zabytte i prædressuske, osmælende i suiveria. Fasistov nejperødder. Fasistov uddivar. Ja, det er forfatterne og i Ilya Han lægger ikke fingrene imellem her. Øh, fascisterne, de var øh, håbløse at forsøge at overbevise om andre ideer. Dem skal man bare dræbe. Han skrev blandt andet en ret berømt artikel, 1942, hvor han siger, det den hedder DRÆB. Vi skal dræbe. Har du ikke dræbt mindst en tysker om, og, om dagen, ja, så har du spildt den. Æ, tæl ikke dane, tæl ikke Mikkel, du går. Æ, du skal kun tælle det antal tysker, du har dræbt. Har du dræbt en tysker, så dræb en til. Og sådan kørte det ellers ud af. Og, og på et eller andet tid, så bliver du også for meget. mænd. det det her, forklarer mange af de krigsforbrydelser, som jo soldater jo også begik. Det kan det delvist. Um, vi skal måske lige som en slags fodnote til lytterne uh, slå fast, at de forbrydelser, som Nazi-Tyskland begår i Sovjetunionen, de er langt større, uh, radikalt større, end dem, som uh, sovjetunionen begår, både for tyske uh, soldater, som i et uh, vist omfang bliver skudt, ned, bliver taget til fange, men også senere, da man så rykker uh, vestpå og ind i Østprøjsen, for eksempel, uh, hvor der er et uh, stort antal voldtægter og og andre ting. Men ikke så mindre i langt mindre omfang, end det tyskerne øh, begår, den, da de rykker den modsatte vej. Øh, men det er en ret kompleks problemstilling. Selvfølgelig spiller propaganda en stor ind, øh, men vi skal faktisk spole film helt tilbage til 1941. Vi kan se nogle af de første forbrydelser, de begås allerede i sommeren 1941, øh, i frontenhederne, hvor øh, sovjetsoldater skyder tyske krigsfanger. Og der er vi jo nok tilbage ved hele, igen, hele styrets øh, logik og selvforståelse. Altså fra dag et. Var soldaterne blev opfasket til at opfatte øh, den røde her, som, en, øh, som højt hævede over den tyske her, ikke bare sådan, øh, teknisk, men også moralsk. Tyskerne var udyr, øh, og de fortjente at blive, blive udryddet. Øh, øh, men der var formentlig også tale om, at nogen, øh, i nogle enheder, der lød man bevidst soldaterne skyde tyske soldater, fordi at de så ville være, selv ville være mere bange for at blive taget til fange af tyskerne, fordi de var frygtet for, at så ville tyskerne også skyde dem. Så når vi kommer længere ind i tiden, så er der jo nok også, øh, øh, øh, og udover den her propaganda, som vi nu hørte Ilja Ehrenburg øh, sige her, så er der nok også tale om, at da den røde her rykker ind i for eksempel eller ind i Polen, øh, så kommer man jo altså øh, øh, til landområder, der er langt, langt rigere end Sovjetunionen er. Øh, og der kan vi simpelthen tale om kulturschok. Den sovjetiske propaganda har siden øh, 20'erne og særligt op gennem 30'erne fået kønt at Sovjetunen er bedste land at leve i i hele verden. Og også nærmest portrætteret situationen i Polen eller i, i, i, i Østprøjsen, som at hovedparten en lever som farmede landarbejdere og som yndblige proletarer på en måde, som vi også hører om i franske beretninger fra den tidlige industrialisering med børnearbejde i kulminer osv. Og, og pludselig kommer den røde soldater ind over grænsen, og så ser de, at selv den, den, den mest fattige landarbejder, den hytte han eller hun bor i, det er altså næsten bedre end et kulturpalads i en sovjetisk storby, indrettet med træk og slip og alt muligt andet. I nogle tilfælde i hvert fald. Og det giver jo det for er flere grunde til, at også vi ser et enormt omfang af ødelæggelser og voldtægter og alt muligt andet. Der er altså også lidt tale om, sådan en, kan man sige, mærkelige måde at håndtere det her kulturmøde på, der opstår. Også en, en, en, en ekstraordinær stor vrede over, hvor, hvis tyskerne har det så godt, som de har det. Hvorfor overfalder de så også, når, når, det, når det her land jo næsten i flyder med mælk og honning, altså Tyskland? Hvordan kunne de så finde på at overfalde også? Og, øh, det, det, må, det kan jo næsten kunne være, fordi de er grusomme eller udyr. Og det bekræfter altså soldaterne i, at de kan tillade sig at, at, at, at nu at de tyskerne i det omfang, de gør det, fordi at, at tyskerne jo har, har, øh, har begået de her uretfærdigheder. Det vi hører her, det er en Stubaker-lastbil, og, lastbil, og øh, de får jo hjælp og forsyninger udefra, og blandt andet ved hjælp af de her lastbiler, og øh, man bygger nogle jernbanelinjer til Iran, og man får hjælp via Murmansk, hvor, man, hvor der kommer forsyninger derfra. Det er en havneby op nordpå. Men det er jo som om, at Sovjetunionen ikke rigtig vil være ved den her hjælps betydning, altså, og jeg kan forstå, at den røde her vil jo aldrig sådan rigtig kunne rykke frem i virkeligheden, når det går, fordi den, pludselig går det jo den anden vej. Øh, og det er takket være ikke mindst de amerikanske Stuttbæk og lastbiler. De områder, som Rødherr rykkede igennem efter det begyndte at gå mod vest fra 1943 fra de var jo så ødelagt. Altså, øh, nu beskrev jeg før, hvor dårlige vejene var i forvejen. Men jernbanerne var sprængt af tyskerne efter, som de rykkede tilbage. Alle broer øh, og alle anden vital infrastruktur, det havde tyskerne søgt at ølæg, Og i stort omfang formåede at ødelægge. Øh, så man kunne ikke bare få skyet noget her af jernbanen. Æh, rigtig meget af transporten. Den foregik altså ved hjælp af, af lastvogne. Og der havde man stort set ikke produceret lastvogne til i Sovjetunen i løbet af krigen. Man brugte helt og på, på øh, amerikanske øh, lastvogne. Æh, så det er, et, øh, det er et godt eksempel på, at, øh, at den her relativ hurtige fremrykning, og even til at omringe tyske, øh, tyske styrker, frem for bare ligesom at rykke frem, fodmasserende, øh, den, øh, den, den, den, den kan kun lade sig gøre ved hjælp af låne- eller Nu skal det måske også omvendt sige at ligesom man fra Sovjetunen side, og også lidt i voredags Rusland, måske se bøjle til at forklejne den her bistand. Så skal vi jo altså også tilbage til det, du sagde øh, tidligere, omkring øh, de store sovjetiske tab og de tyske tab på Østfronten. Vi har nok også i Vesten, særligt hvis vi går tilbage til den koldtkrig, været til til at overse, at der altså var sovjetunionen, der trods alt bare hovedparten, både de menneskelige omkostninger, men også påførte tyskerne hovedparten af de øh, militærtab øh, i løbet af krigen. Så jeg plejer at sige, at i virkeligheden der tale om komplementære forhold øh, Æh, altså, а kunne магнер noget som svøren ikke kunne, og så gjorde nogen kunne noget vestmagterne ikke kunne. Раз по дырявы, креп зеленый, действительно, Здесь сук мы расстанемся с тобой, Но зеленый, но да креп по дырявы. Vi hører her den populære sang Smulyanka, det betyder brunetten fra 1940, om den mand, der en dag ser den mørke, moldaviske pige, som han øjeblikkeligt forelsker sig i og prøver at indlede sig med. Men hun siger, at vejene de venter på ham, for han skal samle sig med hende og de andre partisaner og søge ind i de mørke skove og selvfølgelig bekæmpe med den nazistiske besættelsesmagte. Tyskerne, de råber jo store landområder, og store dele af deres industri, osv., så videre de industrielle områder i virkeligheden af Sovjetunionen. Øhm, men hvordan er livet egentlig der bag fronten, og er det alle, der ligesom, øh, melder sig som partisaner, som den russiske propaganda jo gerne vil fortælle os? Der eksisterer ikke nogen øh, sovjetiske planer for partisankrig, da, da krigen går i gang. Man har forestillet sig, at man kunne en til en angriberfest øh, ved landets grænser. Og det betyder på den ene side, at det bliver en meget amatøragtig affære, den tidlige øh, partisankamp. Øh, men også, at dem, der er indsats fra starten, det er virkelig ikke frivilligt i særlig omf stor omfang. Det er professionelle partifolk og, og øh, folk fra Sikkerhedstjenesten, som skjuler sig på partiets øh, ordre og så øh, tager, tager kampen op. Og der er ikke særlig mange i starten. Øh, partisanbevægelsen vokser langsomt, og, og, og fra 43 kan man tale om, at der er en talsstærkt partisanbevægelse, men den er ikke særlig stor i starten. Og øh, lidt af, hvor vi er, så er der altså også rigtig mange almindelige sovjetborgere, der egentlig affinder sig med ting i stillestand. Det er ikke stadig for, at tyskerne kommer, men de har ikke heller nogen forestilling om, at tyskerne skulle være værre end sovjetmagten. Hvilket virkelig udtrykker at rigtig mange sovjetborgere. De ser bare sig selv som underforter, ikke som borgere. Altså som nogen, der er blevet påtvunget et bestemt system, sovjetsystemet. Nu forsvinder det, og nu kommer der så et andet system. Det er det, det, det, det, det tyske system. Det ændrer sig så gradvist. Tyskernes forbrydelser gør det klart for, for de fleste i de besatte områder, at øhm, der er ikke meget godt at hente under tyskerne, men med forskel. Der, hvor den her er kendt til smitter sig, det er de russiske områder, og dem, hvor der er en høj slagsbefolkning, altså rus ukrainer og hvide rusere. Der, hvor man faktisk helt frem til krigens slutning, står næsten deres med tyskerne, det er de baltiske lande, særligt Estland og Letland. Der er, øh, der er ingen tvivl om, at der er en stor del af befolkningen, der faktisk helt frem til krigens afslutning, heller ser tyskerne Det andet, de ser den røde halvandet. Og det ser vi også den dag i dag, hvor de faktisk jo, Heller vil mindst de tyske, de og lettiske soldater, der kæmpede på tysk side af krigen, end de vil mindst de estiske og lettiske soldater, der kæmpede på soviets side af krigen. med sådan moderne kommunikationsbriller, så skriver du blandt andet i din bogen, at tyskerne simpelthen mangler en positiv fortælling, der ligesom kunne samle de her folk bag dem og deres sag. Gavarit Moskva. Bad sovietske войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, Ja, det er den meget begejstrede speaker fra Radio Moskva, Juri Levitander der her den 2. maj fortæller, at nu har man simpelthen råbret rigshud i Berlin, og, og så går det ikke ret lang tid, så går ja, så også Stalin holdt en tale, og, og man har vundet over Nazi Tyskland. Men så kigger man jo tilbage. Det er jo helt enorme omkostninger. Man har, man har, der har, man har brugt øh, 20 års BNP, Lisboe Poulsen. Mm. Det det er, synes, det, man, øh, det er regningen. Det er jo helt vanvittigt. Altså brug nationalprodukt. nationalt produkt. Ja. Øhm, vi kan næsten ikke gøre os nogle forestill forestillinger om, hvor, hvor sønderlemmet, så vidt hun var, da Grim var slut. Øhm, du var inde på de menneskelige omkostninger før. Du har lige nævnt, at øh, øh, det er jo et lidt svært at decifrere fra det her tal for øh, hvor meget øh, det var ødelagt. Hele det hele det var en stor udmark. Tyskerne havde ødelagt stort set alt, hvad, de, hvad, hvad, hvad, hvad man kunne ødelagt af økonomisk infrastruktur, da de trak sig tilbage, og krigshandlingerne havde sig selv også ødelagt rigtig meget. Der var flere millioner krigsinvalider, der var masser af forældreløse børn, der var også masser af det vi i dag ville kalde displaced persons, altså øh, intern fordrevne folk, der var flygtet, eller af andre årsager ind i forskellige steder. Ikke bare intern, så nogen, men jo også æ, folk, der var ind med tyskerne helt fremme ved, ved Atlanterhavet eller tilsvarende. Æ, så der forestod en, en kæmpe stor genopbygning. Æ, og æ, selv hvis vi kommer langt op i 50'erne, så, er, så er, har man, der er man klaret, at genopbygningen er slut. I pro, propagandamæssige årsager, det siger man allerede i nu, genopbygningen er slut. Men så sent som i 56, der er forskellige rapporter, der viser masser af folk, der bor i jordhuler og et muligt andet. De vestlige deler så endnu. Tak til dig, militærhistoriker Niels Bohr -Porsen, fordi du kom her i dag og fortalte om din bog kamp den tysk-sovjetiske krig 1941-45, der er udkommet på forladet Gyllendag. dag. og Sælø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kård, og værter til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Her til sidst skal vi høre den sovjetiske sanger Mark Bernes med sin berømte sang fra 1969, Sudavli, træner på dansk, med tekst fra et digt af poeten Rasul Gamzatov fra Dagestan. Teksten er faktisk inspireret af et monument fra Hiroshima, og det er måske det tætteste, nogen hidtil er kommet for at beskrive følelserne for og minde hos de efterladte om, de store, om den store fæderlandskrigs ufattelig mange offer, og som derfor meget tit bliver fremført i tv-shows i forbindelse med årsdagen fra øh, sejren over Nazi-Tyskland. Teksten lyder i min oversættelse. Til tider aner jeg, alle de soldater, som ikke kom hjem fra slagmarkerne, slet ikke blev lagt til, til hvile, men i virkeligheden blev forvandlet til hvide, højt flyvende træner. Og siden da for længe siden har de været flyvende, mens de kalder. Det er måske derfor, at vi tit triste falder hen i stilhed og stiger op i skyerne. Tak for i dag. Jeg synes, at jeg synes, at не пришедшие боли, Не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех да. Тяты подают нам голоса, не потому так часто и печально мы замолкая, глядя в небеса.